Bugünkü gün inşallah Əbu Talibin, yəni Peyğəmmə əssəsinin əmsini vəfatı haqqında məlumat götürəcəyik. Deməli, Əbu Talib Peyğəmmə əmsiydi, özə ki, demiş ki, kesin dərstədə, Talib Peyğəmmə həm qoruyurdu, var üçün, buna baxım o, yəni öz dədə babasının dinin üzərində davam etməkdə idi, yəni, bühtədə ibarət edən qömlən idi. Əbu Talib Hicrətin peyğəmbərliyi yəni, verilməsinin 10-cu ilində 10-cu ilində vəfat edir. Və deyirlər ki, ya, Əbu Talib Ramazan ayında vəfat edib. Və Əbu Talibin vəfatı Xadicədən bir neçə ay əvvəl, bir neçə ay əvvəl vəfat edib. Buxari müslimdə səhih riwayatlara görə Əbu Talib kəfir kimi Yəni O, lə iləhəllələ, Muhammed-i Rasulullahı qəbul etmədən ölüb. Və rəvayətdə deyir ki, Peyğəqəmbə səsəlləm gəlir Əbu Talibin yanına, yəni ölüm ayağında olandır Əbu Talib. Yəni, axırıncı xəstəliyində, hansı ki, əmin xəstəliyində vəfat edir. Peyğəqəmbə və səsəlləm yanına gəlir və onun yanına gələndə görür ki, onun yanındakı Abu Cəhl və e, Abdullah ibn-i və bir də e, Abdullah ibn-i Umeyyə, Umeyyə ibn Bu müşərlər məclənin asiqkanları idilər. Və onlar Əbda bin Yancı deyirdilər və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə deyəyəmi. Lə iləhə illallah. Deyirəm mən sənin üçün Allah De, üç <gülüyor> yanında şəfaçı olaram. Qiyamət günündə sənin üçün şəfaçı olaram. Və bu Əbucəhələşəndə və onun yanında və Əbu Nəfəs. onlar bunu eşəndə deyirlər ki, ey Əbu Talib. Əbü Müktəlibin dininə üz döndərmək istəyirsən? Hə? Yəni, Ataun dininilən üzvündürmə istəyirsən, Əbdülmüttalibin. Əb və deyib, Peyğambət sizələm, necə dəfə Əbu Talibə bunu təşkilələdir ki, bəs, lə ilə Allah dinən, ki, Əbu Talibə əb bunu deməkdən boyumda açırır. Yəni, bu sözü deməyir, Peyğambət ki, Əmə və Allah ilə istəxvuran ələkə mələm unhə anqəb. -an Deyə ki, Allah həndə olsun ki, Allah mənə qadğan edənə qədər mən sənəni üçün Allahdan bağışlamaz edə Yəni, o vaxt mən bunu təhsil edirəm ki, Allah təhsil edirəm ki, onun üçün istifad eləmə, yəni, onun üçün məni bağışlanma edirəmə. Və Peyğəmbər s.ə.və əmsal əbrutalı üçün Allah bağışlanma istəyir, çünkü əmsal əbrutalı Peyğəmbərlə suçum eləmişdir, Peyğəmbər s.ə.və ki, o da əmin zaman kimi ölsün. Allah təhsil Quran-ı kərdə buyurur ki, mərkən edirin nəbi vəlləzindən əmin o, ən islaq və rolü ilmüşrikin Peyğəmbərə və iman gə Onun üçün, yəni, üçün bir üçün Allahtan bağışlamak dinləmək səni yaraşan bir hərəkət deyil. Və həmçün, həmin ayının axında buyurur ki, Allah Allah, inni ki, lətəhdiyyət istədiyin kəsini hidayət vermərsən. Və Allah yəhdiyyət mənəyəşər, lakin Allah istədiyyət bəndəyə hidayət verər. Yəni, Peygamberin əlində insanlara hidayət vermək yoxdur. Yəni, birinci ayə, tövbə 113 Bütün qəssas rəssə 56-cı cilddə atəvə vaxt danışır. Bizim imamımızın rəvətidir, aboradan deyir ki, "Peyğəmbər sənim özümüzdədir ki, nə zamanla ilə bunu ben deyir ki, "Əgər deyir, yəni quraşma ayib etmesəydim Səbəbi qorxuluq idi, yani Abu Talib qorxusundan, yəni bu dini qabul edib. Və Peyvməsələm, yəni hədisləndə çox istirar edirdi, çox yolaqlardı ki, həmsən o söz deyəsin, lakin həmsi demirdi. Və onlarda Allah-ı Allah ki, sən istədiyən ilahət verə bilmərsən, var ki, Allah istədiyi bəndə ilahət verər. Bəzi rəvaqdədə gəlib, çünki Abu Talib, qəlməndən qalaq, Lə ilə ilə Allah, Lə ilə ilə Allah, Muhammed Rasulullahı deyib o axıram sizə deyirəm bu bu haqda yani heç bir səhili vaxt yoxdur heç bir səhili vaxt yoxdur bu həbsimlərə vaxta görə mütalif afir kimi olur və bu da düzgün bir budur əbutaribin peyğəmbərə səmi yəni, İslam dinini qorulmuşdan öncə vəfat etməsinin hikmətləri var hikmətlərdən birinci yəni ümmet əbutaribin canı qəbir etməsində özünə bir hikmət var <coughs> yəni çapır bir insan peyğəmbərə səmanə yəni, ibnə dinin yəni Allahın təkliyini ittiham edən Həmidə e, də artıq məsələdə bir-birinə kimət var. İnşallah Allah kafir nədir görsə müsamana xeyir verir. Onun əlində müsamana əziyyətlərdən qurtarır. Bəlkə bu gün də var. Yoxsa bəzi dövlətlərdə, yəni Avropa dövlətlərində və Amerikada və ya başqa dövlətlərdə insan hüquqları ilə başqa-başqa belə bir şeylər var. Və insan bu şeylərdən istifadə edə bilər. Belə istifadə edə bilər və öz hüquqlarını qorumaq Və burada heç bir problem yoxdur. Amma hazırda bizin Üşə görəlmisində Əsr-i-dəlil var ki, Əbu Talibin peyğəmbərin yenə yəni, hicrətin heç bir əli yox idi. Çünki Avqəq Şərqalı idi və o peyğəmbər üçün döyülməsin nə səbəbi bilərdi? Ayındır. Yəni çünki onun suru keçirdi və onun qulasıdır. Ağlı hislədic Əbu Talib peyğəmbərin yenə yəni, bu addımlarından 3 qabaq olusun. Ki, yəni çətin qəlbində şübhə qalmasın ki, bu Allahın əmri və və də də ki, sonra Peyğəmbərin əmci Əbüləhəb. Əbüləhəb hansı ki, mən deyirəm şə, o peyğəmbəri öldürməyə qoruyurdu. O öz boynunu götürüb peyğəmbəri öldürə bilməz, mən onu qoruyuram. Yəni mə onu hamid edirəm. Bu vəzir vəətləri gəlir. Vəcəni bu vəətlər, e, yəni zəif vəətlərdir. Vəətə zəif vəətə kürəşləyən Əbüləhəb ki, bəs. Yəni, o, yəni Peygamberi Peygəmbər. Buna ştan görüşlə gəlirlər, Əbüləh üçün tələb olurlar. Deyirlər ki, biz Peygəmbər Əbrəhə ibnəl-Əzmanın yəni bilək ki, biz peyğəmbərə hardadır? Çünki Əbdülmətdə yəni peyğəmbərin səhmi nə idi? Babası idi. Deyir ki, Əbdülmətdə hardadır? Deyir ki, yəni səslərin Əbdülmətdə və onun dini kimi dində öyrənən hamısı cənnəmdədir. Yəni Əbdülmətdə bu tələbədir. Və Buna işləndə Əbu Ləhab hisslənir, Əbu Ləhab hisslənir, deyir ki, sən necə yəni, bizim atamız üçün, öz yəni, babam üçün və mənə qardışım, Əbu Tayyib üçün belə deyərsən ki, ola cəhənnəmdə də <gülüyor> Və rəvvət edir ki, bunun işləndən sonra, Əbu öz hümaqətindən nə çıxarır. Bakın bu, yəni, rəvvətdə səhih deyil və bu rəvvətdər zəifdir. Sonra baxa Xədicənin vəfat, vəfat etməsi, Xədicənin v Yəni, Abdur Talibin vefat etməsində nə üçün qeyd Çünki Abdur Talibin vefat etməsində Peyğəmbəri sınavın çoxlu, yəni, çıxıntılar var idi. Çünki Abdur Talib sağ olanda Peyğəmbəri səvvüla bilmirdi. Yüzdə onlar əzif və sələ, lakin yəni, onu öldürmək üçün Yəni, hamı onunla çəkinirdi, Abdur Talibə görə. Həmçinin görə, xədicə radiyallahu anhə, Abdur Talibdan bir neçə ay, yəni az bir müddətdən sonra vefat edir müəddindən sonra vəfat edir, əbrotarəbdən sonra. Və bəsə deyilər ki, Ramazan ayında vəfat edib. Bəsə deyilər ki, Ramazan ayında vəfat edib. Lakin, yəni, Rabahətlər müxtəlifdir və ümumən Xədicə hicrətdən üç il qabaq olur. Yəni, Peyğamberlə Peyğamberlik 10-cu ildə. 10-cu il ki idi, o vaxtı Xədicəyə vəfat edir. Ümumiyyətlə, yəni, Xədicəyə vəfat edindən sonra Peyğamber səsləmə daha çox əzabət başladı. Kureyşin peyğəmbərə qarşı daş izlədək əməllər başdırır. Hətta ərəbələr deyirlər ki, yəni peyğəmbərə spesiklər gözləməlidir təyfasından, öz qəbindən. Və bəzi, gəl ki, sələm, bəzi gəlir ki, bir peyğəmbərə sələm düzə rivayət zəifdir. Başqa bir rivayət ki, peyğəmbərə sələm bir gün məkkədə gələndə nəfər qülaydə, nəfər gəl, yani, bir neçə kureyşlərindən bir nəfər müşlədən gəlir peyğəmbərin başını torpağa görür. Yəni hündür bir yerdən peyğəmbərin başına birinin yanına gəlir. Və qızı başlayır Peygamber səhəminin başına torba təmizləməyə, yəni Peygamber səhəmin başlayır başına və həm üçün bu vaxtda ağlayır Peygamber qızı. Peygamber deyir ki, ey, ağlama, Allah ta -al -al sənin atağı, yəni, qoruyor. Və Peygamber səhəmin həmin rivayətlə də deyir ki, Peygamber səhəmin deyir ki, mən deyir, əlfat edib ölənə qədər belə Azərbaycə görməmişdim. Yəni, indi mənə Azərbaycə daha çox olur. Hətta, yəni, ə, Kisən rövahdədə dediyimiz o yani, müşiklər ki, Fiyamat səsamın dəvənin bağışı alanı atdılar, deyir ki, o da Abul Talibin ölümündən sonraydı. Sonra və bəzi tarihsədə bu ili, həni yani, bu, Abul ölən ilini kədər ili kimi adlandırılırlar, kədərli il. Yəni bu ildə Fiyamat səsamın çola Azərbaycə belədib və həmçinin dəvət yolunda Fiyamat bu ildə çola Azərbaycə çəkib. Xadice vəfat sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi adında bir qadınla evlənir. Xadice vəfat edir. Ondan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi adında bir qadınla evlənir. E, ki, o yəni o vəziyyət çətin idi, yəni çətinliklər var idi. Hər cür problemlər var idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kimi getdi, başqa bir qadına evləndi. E, bu sonradan qadın da zamanı idi və öz yoldaşı Stan ibn Amr ilə, Səkran ibn Amr adlı yoldaşı və həmin qadının Ona hicrət etmişdi Həveclana. Həveclana gəlir, lakin yoldaşırdı ölüb, vəfat edir. Sonra hicrətdən qayıdan sonra Həveclanla, canınızsa da onunla evlənir. Və bu evləmənin də özünə xüsusiyyətləri var idi, inşallah, yəni qarda gələcək vaxtda danışacağıq inşallah. Sonra Peyğəmbərəsə salam bu müddətə, yəni Əməsəbutar öldükdən sonra, nə <gülüyor> qədər ona qarşı tox və əziz verdiyini görəndə, Peyğəmbərəsə salam tayfı getməyə Üç şəhəri idi, Peyoman s. s. taifə gəlir yəni taifin başçıları olur, böyük qəbilə başçılardır, Səqif qəbiləsindən və gəlir onların yanına Peyoman s. s. dəvət eləməyər və gəlir başçısından yanına üç kardeşi olurlar. Və onlar yəni, Abdu-yə-leyl, Abdu-yə-leyl və Abd Məsud və Həbib, adında üç müəfəriqlər, <gülüyor> bunlar qəbilə başçısıdırlar, Səqif qəbiləsinin afsakalları idilər. Peygəmbər onları ismana dəvət edir. Başçın onlar ismanı peyğəmbər dəvətini qəbul etmirlər və başda peyğəmbərlə sınağa. Peyğəmbər deyir ki, bunlar zərdi qəbul etmirlər. O vaxt deyir ki, onda ki bəs onda bunu elə öz aramızda qalsın. Yəni edim, bu heçəsə deməyib mən çıxıb gedirəm. Və vaxt onlar yəni peyğəmbər belə gəndin sonra daha başqaları peyğəmbərə istəyə bilməyə. Və başda bunun cəmaatının yanağa öz ağam səfəhlərinə deyirlər ki, bu gəlməyə bir dəvət eləmə. Gözünü yaymağa. Və uşaqları balacaq, yəni qız uşaqları və o uşaqların peygamberi, yəni daşlamağa sövq edirlər. Və Peygamber sənəm orada çox daşlarına yəni daşlayırlar və Peygamber sənəm gəlir, Utba və ya Şeybə İbn-i Rabiyyənin evinə oradan onun yəni, bağlı olur, onun isə girir və görür ki Utba e, və Şeybə İbn-i Rabiyyə ikisi də oradadlar, iki qardaş olurlar. Ola Peygamber sənəm görürlər bir üzv altında, və deyir, ona ciddi çola əzid vermişdilər, ona şiddətli əzəb əzid vermişdilər, taiflilər. Bunu gələn iki qardaş, yəni Otbe ilə Şəybə, bir nəfər olur, xristiyan olur, yəni nəsranı olur. Nəsranı onu göndərilə Peyğəmbəd Sələm yanına, adı da Ədəs olur, Ədəsə. Göndərilə Peyğəmbəd Sələm yanına ki, ona bəzi, yəni meyvədən zatına versin ki, Peyğəmbəd Sələm, Yen yəni, meyvə yesin. Çünki tayfda, yəni, meyvəzə çox yetişirdi. Yaşılıq yerdi. Və bu vaxta Peyğəmbər salam ərtəbədə dua edirdi. Və Peyğəmbər salam deyir ki: "Allahım, məni, Allahım, məni ilahi Ey Allah, yəni ey Rəbbim, sənə öz zəifliyimdən şikayət edirəm. Yəni mən zəifəm, mənə kömək elə. Və mənim heç bir əlazım yoxdur və insanlara, yəni, heç sənə edə bilmirəm, yəni, onların qarşısına adizəm və sənin zəiflərinin Rəbbisən, sən mənim Rəbbimsən və uzun bir dua edir Peyğəmbə s.ə.v. bu vaxtda həmin oğlan gəlir, nəsrhanı oğlan gəlir, nəsrhanı oğlan gəlir, adı da ədəs olur və gətirir Peyğəmbə s.ə.v. üzüm verir, bir qavda üzüm verir, Və Peyğəmbəl Səsələmin Bismillət deyib yəndə, bu, cəman oğlan təcrüblənir. Hədəs adına cəman oğlan təcrüblənir. Və təcrüblənir və Peyğəmbəl Səsələmin sonra Peyğəmbər olduğunu bilir. Peyğəmbərdən bəsirət soruşur və gör ki, bu, Allahın rəsuludur, elçisidir. Və bu vaxtı başlayır Peyğəmbəl Səsələmin başından, əlindən və ayaqlarından başlar öpməyə. Ki, Allahın rəsulusundan gör, sənə nə iniblər. Və bunu görən iki qardaş, o tübələn şeybə, olan müşrik idilər, gəlləb, oğlanı tutub dağıtırlar ki, bəs, yəni, bunun Peyğəmbəri olmaqı sən öz dinindən döndərməsin. Yəni, səni allatmasın bu Peyğəmbər, sən öz dinindəsən və sənin dinin daha xeyirlidir. Lakin, həmin şey, Adəs adlı, yəni, əmin ocaq, oğlan, on onların sözünü qulaq açmır və Peyğəmbər sənə edir.